Вони проминули зарослий мухом пеньок. Гаррі чув, як дзюркоче вода отже десь поблизу мав бути струмочок. То тут, то там на звивистій стежині видніли плями єдинорогової крові. Все файно, герміоно, прошепотів Гегріт. Не журися. Він не міг далеко відійти з такими ранами. Ми зможемо. «Ховайтеся за дерево!» Гегріт схопив Гаррі з герміону зі стежки і поставив їх за стовбур розлогого дуба. Дістав стрілу, напнув арбалет і підняв його, наготувавшися стріляти. Усі троє прислухалися. «Щось там повзло в опалому листі. немов хтось волочив по землі плаща». Гегрід Прискіпливо вдивлявся на стежину, але через кілька секунд шелестіння стихло. Я так і знав, пробурмотів він. Тут є щось таке, чого б не мало бути. Вовкулака? запитав Гаррі. «Ні, ані вовкулака, ані єдиноріг, похмуро відповів Гегрід. «Ну-ну, ходіть за мною, але вважайте!» Пішли повільніше, напружено вслухаючись у кожен звук. Несподівано, на галявині попереду щось ворухнулося. «Хто там?» – гукнув Гегрід. «Покажися! Я озброєний!» І на галявині з'явився чи то чоловік, чи то кінь. Зверху до пояса ніби чоловік з рудим волоссям і бородою, але знизу мав у лискуче гніде тіло коня з довгим рудуватим хвостом. Гаррі і Герміона аж роти порозявляли. «А, це ти, Ронане!» полегшено зітхнув Гегрід. «Якся маєш?» Він підійшов і потиснув кентаврові руку. Добрий вечір, Гегріде, привітався Ронан глибоким сповненим печалі голосом. Ти що, хотів мене застрелити? Мушу бути насторожі, Ронане, сказав Гегрід, поплескуючи по арбалету. Щось погане сидіє в цьому лісі. Це, до речі, Гаррі Поттер і Герміона Грейнджер, учні зі школи. «А це Ронан, кентавр». «Ми помітили», – тихенько промовила Герміона. «Добрий вечір», – привітався Ронан. «Учні, так? І багатько ви навчилися там, у школі?» е, «Трохи», – невпевнено відповіла Герміона. «Трохи?» «Ну, це вже щось», – зітхнув Ронан. Закинувши голову назад, він глянув у небо. «Марс нині яскравий». «Так», – погодився Гегріт, також глянувши вгору. «Слухай, Ронане, це файно, що ми на тебе натрапили. Тут десь є поранений єдиноріг. Ти нічого не видів?» Ронан відповів не відразу – Дивився якийсь час у небо, а тоді знову зітхнув. «Першими жертвами завжди стають невинні», – сказав він. «Так було віками, так є й тепер». «Еге ж», – погодився Гегріт. «Але, може, ти таки щось видів, Ронани? Щось незвичне?» Марс нині яскравий, повторив Ронан, мовби й не завважуючи нетерплячого погляду Геґріда. На диво яскравий. А вже ж, але я мав на увазі щось незвичне тут, біля нас, пояснив Гегрід. То ти не помітив нічого дивного. І знову минув якийсь час, поки ронан відповів. Ліс ховає багато таємниць.